Kunaaskiliza idha ya Kiswahili ya sauti Amerika kutoka hapa Washington DC na katika mfululizo wa makala yetu maalum juu ya athari za uharamia huko Afrika Mashariki tunaangalia kuongezeka kwa gharama za biashara na usafiri katika bahari ya Hindi hasa juhudi za kulinda meli za biashara katika eneo hilo kwa ripoti kamili huyu hapa Abd Bud. Shughuli za uharamia kwenye pwani ya Somalia na bahari ya Hindi zimeweza kuleta mavuno mazuri kwa baadhi ya watu na hasara kubwa kwa mataifa yote yanopakana na bahari ya Hindi na mataifa mengine duniani na hasa wananchi wa eneo la Afrika Mashariki. Frederick Wahutu mshauri wa mashirika ya meli huko Mombasa anasema kwa upande wa faida uharamia umekuwa biashara kubwa sana duniani na watu hawataki kuizuia. Bana hii everybody knows this. He is... He is... He is... He is... kama meshika lakini hawa is big business big big business worldwide it is big business about the way we Europe. Well, tell me well, technologies are easy. What goes on and they can read your number plate from the satellite and they know well uh, <laughs> the math they say in the Indian Ocean. It's not a secret. Why can't they bomb borned Wanaofaidika zaidi ni wafanyabiashara wanaotuma maharamia hao kuteka nyara meli za kibiashara wanaopatikana mataifa mbalimbali mbali, ikiwa ni Dubai, Lebanon, Ulaya au hata Afrika Mashariki. Kufuatana takwimu fidia zinazotolewa kwa ajili ya kuokoa meli kwa mwaka ina inakisiwa ilifikia dola milioni 58 na, na kwa mwaka 2010 ilifikia dola milioni nane. Hata hivyo hasara ni kubwa zaidi kugharimia bima, ulinzi wa manuari za kijeshi, mawakili, mafuta na kubadilisha njia za usafiri yani rerouting kama anavoeleza Andrew Mwangura mkuu wa shirika la wanabaharia huko Afrika Mashariki. Winyo wanasema hiyo reroute ndiyo imeleta hii gharama zote kufikia kwa mwezi import imekuwa ni dola elfu kwa Kenya pekee yake dola milioni tatu nokkana nane kwa mwezi baona kwa hivyo ni hasara ni Kenya yanapata e ni hasara kubwa sana ambayo imefanya vitu sasa watu wananua, wa, wa consumer ambao wanunua uh, uh, ile bei imepanda kwa asilimia kumi kwa kila kitu ambao watu wanashunua ambao ni import kwa mfano kama vile fertilizer sisi Kenya tunategemea mataifa Afrika Mashariki tunategemea fertilizer kutoka Scandinavia na Scandinavia meli kutoka kule njia ya uraisi ilikuwa ni kupitia Canal kuja pa Gothenburg na kuja Afrika Mashariki kwa mfano ni kuzunguka kupitia Afrika Kusini Cape of Good dog, kuja kupitia ambayo safari yenyewe imekuwa na siku nyingi ambayo ilikuwa kama siku 20 hadi imekuwa zaidi ya siku ya mwezi ambayo zile route imekosile uchukuzi pesa nyingi Tangu mwaka 1205 pale uharamia ulipoanza kupanuka zaidi, mashirika ya kimataifa ya usafiri wa meli na mashirika ya huduma dharura yalioonya juu ya hatari za uharamia. Hasara moja wapo ni msaada dharura unaosambazwa zaidi na idara ya chakula duniani WFP kufikia uwakimbizi wa Somalia. Hivi sasa zao zinahitaji kulindwa na manuari za kijeshi zinapopatikana huko Bahari ya Hindi. Kutokana na hayo kuna vikosi maalum vitatu vya jeshi la majini vimeundwa na kujulikana kama combined tax forces majeshi ya majini ya umoja ulaya marekani china india rusia na australia misri ni miongoni mwa nchi zinazopata hasara kubwa kutokana na kupunguka kwa usafiri wa meli kupitia mfereji wa suez inakadiriwa inapoteza dola milioni 642 kwa mwaka kwa kenya mfano mwangura anasema kama kenya ma ile import Paris ya Somalia imefanya import ya mali kuagiza kutoka nje kupanda kupanda joko kufikia dola milioni nane kwa mwezi na export yani mali nchi za nje imefikia dola milioni nane kwa mwezi ambao hii rama zake zinachukua kwa mtumizi yani consumer na kwa taifa la Yemen alama ambayo imapatikana kwa tuka mili ambazo zimetekwa nyara za uvuvi za Yemen kwa mwaka uliyopita ni dola alf na kwa officials hasara ambayo imepatikana katika uh, fisheries industry na tourism kwa mwaka uliopita imefikia kwamba hasara ya uvuvi na utalii wa fisheries ni kwa dola nukta tano kwa mwaka na hii inapelekea pia utalii kwenda chini Haswa Mombasa na Zanzibar ni kwamba watalii ambao walikuwa kija hasa bandari ya Kenya wakiembaka na ku katkamilisa za ship ambazo nakuja bandari ya Mombasa kila mwaka waliokuwa mia kwa mwaka la sasa idadi hiyo imeko na chini mpaka imefika chini ya kumi kwa mwaka ambayo ni ni hatari kubwa sana kwa upande wa utalii kwa ujumla biashara ya meli huko bahari ya Hindi inaonekana haijapunguka isipokuwa imebadilika na kuwa ghali kabisa na wanaumia zaidi ni wanunuzi